Tissar, glittriga tissar Stora hoppande Glittriga tissiga Tissar ah, Tissar Tissar Jaha ja, ja, du, du kom åt Romtoddin Lite väl snabbt det här året äh, Ja Nej bara, Jag bara ansåg att det var så sent Året nu Fick lite direktiv uppifrån att man skulle försöka in lite fanrespons så här. Slutet av året. Och det här var liksom den senaste fanresponsen. Någon där ute så gillar verkligen tissar. Så, så. Jo, så jag, jag tänkte jag skulle slinka in det så smidigt jag bara kunde. Så här i början av avsnitt. så. Så so, so, so du menar att vi alltså, alltså inte ska diskutera tissa nu då i julaavsnittet? Nej, ne, jag, jag måste säga att du, du, du, du, du föste in den där, diskus där diskussionen. <laughs> alltså, det där var ungefär lika smidigt som en kardborre urinröret. <laughs> Jaha, ja. ja. Kardborre urinröret, det är Jo. Ja, förlåt nu då. Jo, som många kvinnor har bedyrat tidigare, det är väl en aning grov. Men det här är ju ett högst representabelt och respektabelt avsnitt. Så att, um, vi vi skulle väl göra vårt bästa. Jo, jo det, det, det är målet, minns han. Um, kan vi rädda det då? Att liksom, tror, du, tror du att någon ens lyssnar på det där? Nej. No förhoppningsvis nej men ifall nu någon olycklig själ har lyckats ramla in här i väntan på i väntan på en julunder så så måste vi väl Pissa, ja. så, så måste vi väl erbjuda någonting. Alltså, jag jag. Och jag satte issarna på bordet så att jag vet inte vad du klagar över. Nu nu är jag ju inte i samma postkod som du. Så du ser jag ju inte att vad det är du håller på med där men ja. att äh, <laughs> kanske det löser att pa packa dem tillbaka in för resten av avsnittet. Ja, absolut kategoriskt vägrar. Så nu ha är... Är så här, här i coronatiden. Ja, no, no, faktiskt där, där, där var ju det, det relevanta ämnet. Det, det här är ju en, vad skulle jag säga, en, en lite annorlunda jul som vi som vi nu befinner oss i. Eller hur? Inte för mig. Klam, klam, klam, klam, klam, klam, klam. Ja, just så. Det verkar som om du har fått din presentation tidigt i år. Boy, howdy! Jo! Jo! Nämen. Men det faktiskt att alltså, det är ju. Det finns ju vissa begränsningar. Så här, och, och, och det. Jupp, jupp, jupp. Jupp. Ja, nu kommer begränsningarna ja. Det var frågan om kardborrar i urinröret Men nu kommer de banne mig ja, Tänkte du faktiskt att jag begränsningar Det de berör alltså mängden, mängden människor som får samlas <laughs> det, då, det då är för, för glittriga, glittriga bröst eller, eller kardborrar ka, ka, ka, på, på väldigt opassande ställen. Yeah. Eller, eller för någon annan orsak. Så, mm. så den här, de här begränsningarna som du har varit tal om. Så har ju, vad ska vi säga det har ju fört fram här tanken på att va, vad innebär. Julen egentligen, så att säga. Att vad är, vilka är de här viktiga aspekterna mm. för människor när det, när det kommer till konceptet jul och att fira jul? Ja. Och, och det är ju. Ja, så att säga, Om jag frågar så här, vad, vad är centralt så här vad gäller jul för dig? Ja, no, Nikolai när jag försöker slappna av efter en, en lång vecka av idog möda av att fortsätta levnaden så här i covid-19-tider så brukar jag lugna ner mig genom att äh, gå igenom fanrespons på gmail.com där jag kan läsa om deras begränsningar, föreslagna begränsningar för mig, föreslagna begränsningar för hela programmet. Det brukar jag göra mer specifikt. Hur, hur brukar du råda dig? No, uh, jag brukar väl titta på hur, hur många kommentarer vi har fått på, på Twitter där de kräver att vi, vårt program ska fullständigt censureras och raderas från internet. Uh, ni kan också hitta all denna korrespondens på uh, Triggervarning 1 på mm. Twitter. Jo, och i de vita snöklädda vidderna av internet, när jag ibland brukar roa mig själv med att se exakt hur tomt och tyst och stilla kan man få det så här i juletid, så brukar jag gå in på vår Facebook och se om jag kan få mina ökon att efter en viss tid låtas med en annan människas närhet. Uh, ursäkta var huvudfrågan, jag, jag såg bara lödriga hästar där en stund. Så. Alltså, kan du, kan du sluta titta på dina Old spice reklamer nu? Nej. <laughs> men frågan var att, vad är så här, någonting centralt? Så här, någonting som faktiskt liksom är viktigt för dig vad gäller jul? Och jag får så här, inte då, svara till någonting... no, Om du specifikt vill svara det, men det, det kan ju vara kanske lite ja jag vet inte vad man ska säga om det sen men um, no, så alltså, jag vidhåller ju trots allt som jag tycker har hänt de senaste 20 åren eller så att, att jul handlar ju kanske mer om en känsla för mig än någonting annat det är ju inte ja. det är ju inte så fast förankrat i kanske materiella ting som presenter eller en viss sorts mat eller sådär. Det är ju mer aspekter av det hela. Jag tror kanske ja. det viktigaste är att um, kanske den här julafriden som innefinner sig. Det finns en sån där magisk datum där det blir inte någon mer gående till arbete eller till skolor utan det är en sån där kanske väldigt specifik hemma frid. Sådär. Att du är hemma för några dagar har du inte Någon sådana här vardagliga måsten Eller plikter Utan du får på sätt och vis försjunka i den här Högtiden Och den här Kanske friden eller ja. det här mentala tillståndet Som uppstår Så kanske det mm. ja. Har du någon sån ja. Väldigt specifik sak Som du tycker kännetecknar Eller är det mest väsentliga Hela upplevelsen för dig du får säga tissar. Ja ser du. Ser, ser man på. Uh, faktiskt. Um, jag tror att min, min upplevelse är, är mer sorry, kopplat till det materiella. Jag känner igen det som du säger om, om, om just det här. Att det, det blir ett avbrott i, i vardagen. Uh, mm. Men jag kopplar det ganska mycket till mat i, i nuläge här i, i denna mogna ålder att uh, jag skulle kanske är <laughs> farbror för gammal och för att läka <laughs> men inte för att äta <laughs> <laughs> exakt ja. uh, men uh, jag kopplade till julannan och uh, kalkonmiddagen mm. just det. Det, det det som det är det, det är nästan vad jag skulle kalla för en, en, en ritual i, i läge för mig. Och det, utan det så skulle julen det skulle definitivt inte kännas som samma sak. Ja, kalkon. En, en stygg fågel vars jo. bröst inte har blivit hanterat på nära nog så bra sätt som det kunde. Ja, och under alla andra dagar om året så är det den fågeln. Som misshandlar mig. Men det där ena dagen som visar jag att jag är min sann boss. Så då får Jaja. jag äta upp den. Jo, Nej, jag förstår att, att min släkt är ganska stor på att, att förinta och inmundiga era fiender. Så här ritualistiskt, fetischistiskt. Slutet av året. Ja. Ja, men men, men, men nu, nu, nu talar vi inte om alla de andra högtiderna på året. Nu talar Nej. vi om julen Okej, okay, förlåt. Tissar, glittriga tissar, yes back on track Okej, okay. just det Jo Så mm. den Julen är väl traditionellt Den högtid som så där, Mest klart förknippas Med mat nästan av alla högtider vi har mm. Det roliga ja. är ju Att jul så praktiskt är det är på så många äh, Ställen och platser på jorden Att nästan alla Har sin specifika julmat till exempel en av de sakerna mm. som jag tycker är väldigt spännande var ju att inte på grund av någonting annat än äh, en, äh, en reklamkampanj som Kentucky Fried Chicken har äh, någon gång i slutet av 90-talet så är, det är det? väldigt populärt att jag tror, alltså Japan var det väl som att Kentucky Fried Chicken så köper folk det jul där och de har på något mm. vis fått för sig att det är julmat för amerikaner också Um, jag jag skulle inte vara för, förvånad egentligen. Men de har ju nästan liknande vanor som oss att det är ju, ju kalkon och sunshit. Mm. Um, att... Aha, just så. <laughs> I, i, i, i, i, I min ä, familj så är vi <laughs> <laughs> Goring-svinnet. <nog> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sitter han och för och det fina fjärdefet och liknande den vi avfreder. Vad är det här för <laughs> slusk? Ja. <laughs> ja. Ja. Sitter han och nedtäcknar alla referenser till glittriga bröst. Ja, för, för... Sen ja, som ja, varskod omgående. <laughs> ja. Ja, ja, alltså alltså li, en <laughs> trasig klocka så ska diskussionen alltid återgå till bara bringor. <laughs> På. Jo, men kan vi nu då bara för dekorums skull referera till dem som tissar? För jag tycker att vi kan väl nog hålla någon sorts standard. Jo, uh, nej men alltså det är ju bara en sån där kuriositet. för att, mm. jag menar, Japan är en av de där ställena som typ firar allting. liksom du och är ju vant att typ deras kristna är ju med. Tycker jag nästan sådär, uh, apropå att kristna. Liksom, att de har ju som på in, in, samma, ska vi säga, gifta-med-kyrkan-mentalitet som vi har. Ja. Äh, men att just den här jultraditionen för de flesta hushåll, så att inte ha ju kalkon till exempel. Det har ju det någonting att göra med kyrkan eller den lutherska tron eller liksom någonting Nä. överhuvudtaget. Det är ju bara en, en fät fågel som vi <laughs> typ hackar pass i jul. Och... <laughs> ja att i uh, taxägelse den som vi nu inte egentligen firar här. Så att, det var ju någon som förra slog minst jag, uh, ja, jag läser så mycket shit på internet men att uh, just det, det här med kalkon så var ju därför att Thanksgiving var en som så big deal uh, att vi har på sätt och vis anammat inte bara kyckling eller som inte bara kalkonen från amerikanas Thanksgiving. Uh, utan vi har också tagit säga, andan av Thanksgiving som är ju en amerikansk högtid den har ju ingen som så här historisk relevans för oss uh, yeah. uh, men att vi har som tagit andan av den och på sätt och vis bara satt det på det som passar bäst vilket då var jul mm. för då kan vi avvisa yeah. att vi har tacksamhet och, brer, brer, brer, brer, brer. Uh, och att innan dess så det var ju bara en, en delikatess fågel som rika åt, inte är det någon som åt dig en vitt och äta kalkon på jul men att det är som i och mig thanksgiving och ger och mig någon sån där yeah. vad ska vi säga, misappropriation of culture så hade har det stullit och nu så är det på något vis kitsch att du har en kalkon till jul yeah. och jag antar det märker lika det, mycket det. sens som någonting annat men jag hur mycket historiska belägg det finns för det förstås nej, det, det, nej, nej, nej ja. där, där ska jag väl säga att vi var Förhoppningsvis kanske lite före den här riktiga amerikaniseringen av, av social kultur. Det var ju min sann från 70-talet. Från, uh, uh, ja, det var min familj, familj som startade, det var min familj som var <laughs> trendsättare. Vi sakta ja, ja. fåglarna först, vi förstår du. <laughs> <laughs> ja, det var vi som förstod att man kunde äta, äta kalkon faktiskt. Ja. Medan de dumma finna fortfarande använt kalkonen för att plöja åkrarna då förstod vi att vi kan ju koka och steka och äta fågeln för satan. <laughs> jo, äh, så går det till i den franska residensen, är jag säker. Äh, väldigt lös parafraserat tydligen. Nej, men, <laughs> ja, ja men att, Nej men alltså, det, det var in, alltså det är inte någon sån där nylig grej. Utan jag tror att det var en sån där alltså inte vågade säga hundra år tillbaka men jag fick intrycket mm. av jag tror det var en ja. artikel inte vet jag, jag läste så mycket skit på nätet men att som jag förstod var det ändå en grej som, att, som kom smuggade över lite att det ja. var också någon jo, referens jo. Till, till Sverige och liksom någonting, någon ja. kulturevent där, men att ett tag ett så var det som, som ett trollslag över natten så var det som kalkon men det är ju en julmat jag skulle öta på jul mm. Och så var det nog någon ja. grej med nu årsafton. Men, ja, ja. men det var säkert först. Och störst. Och bäst. Ungefär mm. så. Ja. Hur känns det att vara för mer än andra? Det måste ju kännas extra bra i sådana här tider. Ja. vet jag nu. Det är... Mm. Kom nu så går vi och hjälpa Nikolaj att, att hänge sig åt hans favoritsysslar. Att, att kackla högt och peka finger åt medelklassen. <laughs> Sitter ni där med att köttbular? Vad är det för nånting? Här har vi kalkon. <laughs> <laughs> Ser du det skojigt för jag sätter tonläget på, på fel? Stavel, sådär. Um, jo. Ja, det, det är liksom där. Ja, det här är högtravande humor, det här. Jo, bästa podcast Oj, jag ja. tycker så synd om de som inte har lyssnat på de andra jämrande avsnittena. Tänk nu så kommer de in och Nej. tänker, vad har jag missat? Och det ska jag tala om. 114 ja. tidigare avsnitt av varierande kvalitet. Där många referenser till Tissa gör så har jag förstått jag menar, förra, förra veckan så kryssade vi på Östersjön, tänkte. och nu sitter vi här ja. och diskuterar kalkon att ja, det är nog, det blir bättre än så här, eller jag hoppas det blir, men ja. att kanske, är ja, ja. frågetecken kanske ja. julgubben ja. ja. äntligen ger oss den där, den där gåvan i tillståndet för att få sluta med det här ja. här kommer jultomten här, Sami. Här har du någonting annat att göra. Så Du behöver inte göra den här podcasten mer. Oj, tack, jultomten. Det var snällt. Nu blir jag riktigt glad. Har du ingenting åt Nikolaj då? Jo. Här har du säcken, Nikolaj. Här har du en säck. Oh. Ju, ja. Just så. Jag antar väl då att jag jag får spela Krampus det här året igen. No, men, anyways. Mm. Uh, ja. Världsar ju lön I, i, i dessa, dessa speciella tider. Så, så jag börjar fundera där, att på vilket sätt, på vilket sätt det är ju lönnåldern då. Ja, det faktum att det är ju. Det är ju lite svårt att resa någonstans. Att mm -hmm. nu så, så känner jag personligen folk som skitar blankt i det. Att de de ja. räser mellan, mellan samhällen här i Finland. Vissa har räst hem från Sverige och så vidare. Det är de inte fuck Men att nu mm -hmm. så är jag ju av den åsikten att men, nu så råkar ju vissa ställen de facto vara mer drabbad den andra förståeligt men att för att resa till exempel nu till morföräldrarna äh, barnas morföräldrar så, <coughs> så är det ju en typ timmeskörning att nu rockar äh, Sibbo och Hållola ungefär vara i samma läge sådär coronamässigt så det är väl inte så big deal att resa nu då mellan Sibbo och Österbotten <coughs> no. Uh, de flesta delarna av botten just nu så verkar det ändå vara som läget i kontroll så det är relativt liten risk men att du kan ja. inte göra en fem timmars körning utan att stanna på något ställe vi vet inte heller vad vi har med att far vi dit mm. så skulle vi också exponera folk uh, som är uh, äldre uh, och inte i så bra skick till exempel min egen mormor som skulle jättegärna förstås vilja säga mina barn och sådär, men att det är liksom en risk som jag undrar, är det värt det? Ja. Så att nu, så om vi gör en exkursion dit så kommer det att göra i mellandagarna så det finns ju fortfarande ja. tid att bestämma sig. Uh, och det finns ju sociala påträngningar barnen skulle vilja fara min flickvän skulle vilja fara hell, jag skulle vilja fara och det finns ja. folk där som jättegärna skulle vilja skulle fara men jag känner att uh, som uh, den rådande vuxna i gruppen, tissa-tissa, glittrande-tissa, så måste jag ändå liksom fatta ett, ett kvalitativt beslut, ett utilitaristiskt beslut, ett, ett, ett, ett genomgående mänskligt och bra beslut. För att mitt beslut kan påverka så många människors liv att ja. nu talar jag inte bara om att jag ger någon som känner corona och i värsta fall dödar dem. Det har hänt. Utan också att för varenda person jag har även om vi är totalt friska så det är mycket möjligt att vi bär smittan med oss. Det kan vara. Ja. Det kan vara mm. mycket möjligt ja, att vi bär smittan med oss när vi kommer tillbaka. Alla ställen ja. vi stannar på så exponerar vi. Notärerna, jag säger att vi sprider även att vi blir utsatta. Ja. Mm, jag tycker det är den här mentaliteten man måste ha ändå för, ja. och, att, och att jag har redan talat med folk eller jag har redan suttit i diskussioner och kom upp och majoriteten verkar ungefär ha den här åsikten ja, kom igen nu att liksom barnen är ju små de måste ju få uppleva julen och liksom bara sitter och ja. som så mm. där och jag är ju som, blir ju så lite irriterad därför att jag tänker ja, men jag har varit där skötsam Liksom ända ja. sen det blev lite dåligt i hösten nu igen med coronastationen, jag har varit väldigt skötsam, jag är inte farig på några mycket evenemang, jag har hållit mig hemma, jag har använt masker, jag har gjort mitt, det är ju ni ja. som inte kan hålla, det är ju ni som måste resa runt överallt och inte vill använda masker och inte vill få en, en njutning det minsta. Fans, kunde jag suttit mm. hemma i två veckor så skulle vi inte ha vaccin och ni skulle kunna resa runt, ni skulle kunna sticka kök, i varenda liksom öppna en yta som fanns mellan här och Österbotten om ni så önskar. Så att han sitter folk och snärper med munnen åt mig för att jag inte är en idiot. Ja. Ha lite jävla ansvar. Skulle Ska alla så gjort som mm. jag Ska inte finns någon korona nu. Lite ditt. Ja. det är ju det är ju det som är eh, det är intressanta dels den här vad skulle jag säga, ovilljan ska mm. jag väl snarare säga en oförmågan att tänka så här, att hej att jag kan ju faktiskt också sprida det här mm. snarare så tänker man att ja, no, men att, att vadå, att, så att inte det är något värre än en standard säsongsinfluensa kanske äh, för eller, ja, ja no, precis men, men man tänker inte sådär liksom att, ja, men att vad om så att säga vad om jag är, är, liksom, the bad guy i princip i, i, den här, i det här scenariot. Jo, då um, folk tänker ut från att, men, vad är det för risk att jag får det? Vad händer om jag ja. får det? Snarare jo, borde jo, folk precis. tänka, vad är det för risk att du smittar någon, och vad är det för risk jo. att de du smittar går att det går dåligt för dem. Ja, och det är ju som ju, man måste men eftersom ja. folk tydligen bara har blivit givna att så de ska ha någonting att snyta sig med så är det ju väldigt svårt för att som jag orkar inte devotera ännu ett avsnitt att sitta och jämra över hur, hur säper folk är med Nä, corona Nej, nej, nej alltså. det, men, det, det ska vi inte göra men jag men tänker att, att det var en viktig punkt att ta upp ändå men, den här Jo, men så sådär i där så kan det ju ändå vara fint att göra ett här public service announcement och här är det där vittu vad ni är säpe, slå dig vad säpe om ni inte var så satan säpe skulle vi inte ha det liksom fucking corona att Jesus fuck att det som gör mig extra sura är att <kört> nu just innan jul så sitter ju alla fitto där på facebook och liksom länkar sådana här jämförelser med det här pfizer vaccinet och liksom folk som har fått en placebo på några försöka publicera det som någon slags fakta att det här inte gör någonting eller så där och med folk som inte yeah. som så här, som så här försöka som lite så förringa den här effekten eller att att det inte som så stor är vad man gör för att vi är justifiera just i att mm. man ska få bete sig som grisar. och liksom mötas alla hundra i en stor lokal och slippa på varandra och så här alltså, men please yeah. du satan ta livet av er. Men ni vet som så procentuellt att liksom av hundra personer i en lokal så är det mycket sannolikt att, att ungefär en till två inte kommer att gå ut därifrån. Antingen dör de eller så blir de väldigt kompromisserade Så alltså please do. Ja. Att, ja, jag kan inte Eftersom man inte kan förklara sannolikhet för folk, eftersom det tydligen inte hjälper att de postar uppdateringar om hur det ser ut på de här krisavdelningarna när folk ligger och har allvarlig corona. Nu är situationen ändå relativt under kontroll i Finland. Men här är ju en liksom fråga nu då. Liksom, fyll i punkterna och se om du kommer ända till slutet själv. Vad händer nu då om alla bestämmer sig att är vitt och det är jul? Fuck it! Fuck it! så får alla umgås och sen när ni har umgåtts med en nära och kära så umgås ni med mina barn och, och så umgås ni så umgås de med sina andra kamrater och sen gör ni andra vågen av släktingar och sen får alla hem till sig ja. har, vi, har vi kramats och skakats hand tillräckligt att inte vi alla har corona då mm. så att liksom nu är det fortfarande finns förnuftiga människor som kan begränsa sig men för många är yeah. det ju lite som så där in för a penny in for a pound. Så du tänker som att har du träffat din, din morsa och din farmor så kan du lika bra träffa dina barndomskarater. Och du träffar dem så kan du lika bra träffa fotbollslag och du träffar dem kan du ju få på den här klassfesten. Så det är ju som yeah. problemet är inte att några får tumma på reglerna lite. Problemet är att alla nu liksom bestämmer sig för att äh. och Så får yeah. vi säga äh, så då började folk dö. Och att lycka till med att försöka hitta en krisvårdplats nu till jul. För det är ju som inte så att folk inte blir sjuka vanligt och att det inte händer en massa överdrivet mycket olyckor och skit på jul. Och jag kommer bara att skratta mm, om det är just du. Liksom covid-19 för näkan, förringaren som sitter där och är som så fucking sjuk och ligger där och kvävs. För att de inte har tid eller plats eller möjlighet att våda dig. Det är så till och med en känna så personligen och säga, ah, sex, du idiot. Yeah. Det, här, det är min tidiga julklapp till dig. Som gott nytt år. Mm. Sorry, det händer inte för dig för du är död. Ups. Oh, ja. Mm. Oj, nej. Ja. Men det, det är ju intressant. Alltså för. Nu följer jag ju med man ska säga visst man är som brittisk politik. Uh, det är ju det är ju ett kapitel för sig. Mm. Säga. Allt säga med med så att säga de, de sista sista stunderna av av Brexit där. Uh, men... men uh, jag kommer att avsluta. Ja. Ja. Mm. Ja. Så men men alltså den här um, den där tanken på julen. Det, mm. det är intressant hur det. Att det var det en massa svängningar kring just att hur ska man få fira julen. Och det, mm. det är ju klart att så att säga, julen är ju en tid då man. Samlas, eller, man är, eller för många så är det ju en. Är det kanske två de gånger om året som man faktiskt. Då är på samma ställe liksom med, med andra om man träffas och, och det. Det är, så, det är så trevligt, eller så trevligt som det nu är egentligen. Är men, den sociala högtiden. Ja, ja precis. Det har alltid varit. Ja, mm. men det behöver ju inte heller säga att det alltid är roligt hela vägen genom. <laughs> <No, laughs> det säger. finns en massa folk som man traditionellt träffar äh, till jul. Jävlar nog, gud vad fack. Ja. Men det känns ändå lätt. rätt, det känns ändå okej okay. Det känns som man borde kanske träffa de människorna Att även om jag skulle, ja, ja, ja. Skulle, skulle lätt kunna plocka ett antal individer Som jag skulle glada gladeligen om, om social konvention inte var en grej Säga att jag skulle inte pissa på dig ens om du brann Men att det känns ändå som att de mm. kanske det här är den tiden på år där du kan spendera liksom några timmar i samma lokal med de här människorna. Och att nu talar jag nödvändigtvis liksom om släktingar utan, utan som nära bekanta så där. Att yeah. som du, du, du för ihop med dem därför att de är, de är viktiga för dina släktingar eller för dina riktiga vänner. Och, så där. och att. Men det, det känns som, ändå som att jul är den här tiden som alla får komma och alla får liksom, yeah. en liten plats runt bordet. Och att, mm. det, är ju, det är ju en social högtid. Att om man ser tillbaka som så här rent historiskt så har djuren gått genom många versioner tills vi nu har den här, det här amalgamet av högtider som vi har just nu. Att jag menar, jul är ju på sätt yeah. vis lite Halloween. Det är ju lite så här uh, det här sista dagen på år, eller den här mörkaste tiden där ju lite den här kommersialistiska shoppen till ju drop mm. liksom röda Coca-Cola jul julerna att alla har ändå på sätt och vis jag tror det som är fint med jul på sätt och vis att det, det blir den här nu ska vi alla vara snälla mot varann dagen eller dagen yeah. sådär till och med folk som annars är som så här, helt autistiska stöfittor. Så det känns som att de på sätt och vis mjuknar lite. Lite en riktig rutten brödbit man doppar i sprit. Att för några dagar så är det liksom att, ah, men kanske han inte är en, en, en liten filament av satan trots allt. Och sen går det liksom de där dagarna just för en nyår. Så, ah, just ja. Jag glömde. Det måste ha varit om Nåja, ses igen mm. nästa. Men, ja. mm. Mm. Men det känns okej. Okay. Okay. Det känns okej okay att, att det är inklusivt och varmt. Kanske det är någonting i det här nordiska hjärtat. Att vi stänger ut den bitra kylan tillsammans. Eller Jag vet Ja, det är det ju. Nu är det ju sant så att det finns ju åtminstone det finns någonting lockande i den där tanken liksom, att, det är, att det är värme och det är liksom vänlighet i, i mm. den där i den där situationen. Eller kanske är det, det ju... är någon sån där latent överlevnadsinstinkt från våra förfäder no, no, no, att vi no, måste men... packa ihop oss för att besegra zombietattarna som reser sig just nu, den 24. Ta är jobb, ta är det jobb, där är det jobb, så måste vi... Ja slår mm. dem oh, med sissa Ja, och och det ju. Oh. ja no, vill, vill man se en, en dokumentär om, om just det här specifika fenomenet så kan man ju ta och titta på, på filmen Rare Exports Jo, från månen ja. eh? Nej inte var det från månen inte uh -huh. Nej, nej, okay. det handlar ju om Ah just det, äh, det var den där ju, andra ju, ja. ja, precis ja, jo, jo. Den där andra, julgubben no. och Mm. Uh, ja, alltså uh, Jag tänkte så här, När jag frågade hur, hur ni kommer att fira liksom, Julen så här, Just så här Nu, nu i, i dessa tider mm. Eller hur ni hade liksom hur, hur era planer har liksom Sitt ut så där, där är ju, det, det är ju sant att Man tar ju alltid en risk Om man liksom, då beger sig liksom, Till någon annan Mm och, och, det, där. och det, det är ju en, en sak som, som vi har liksom tampats med här uh, lite vad gäller, vad gäller planering att uh, ska vi vara till så att, säga, till, till, då, så att säga, vi, vi till sina föräldrar och jag får och på så att säga hos, hos min mor mm. uh, och det är att ni har var där. Ursäkta, vad sa du? Men att du kommer inte med henne och hon kommer inte med dig? Ja, alltså det, det, det det har liksom varit... Det är nu ungefär en sån plan som, som gjordes upp. För att försöka att hålla den där, de här våra bubblor nu. Att vi skulle ha, ska ha nu förhållandevis få beröringspunkter ändå. Men... Ja, men... Det som jag nu tänker är att, eller jag menar att saker kan jag förändras markant sen jag, jag träffar er senast. Men, att, men så länge ni fortfarande bor tillsammans och sover i samma säng och kanske till och med rör varandra nu som då. Så ja. delar ni väl i princip samma så här punkter redan. Så. så det spelar väl ja. på sätt och vis inte så stor roll om du kommer med till henne eller inte och vice versa. Uh, nej, men det, det beror ju på att far jag farar först i, så att säga, till, mina, till min mor. Så då, då möter jag ju också så att säga, säkert andra personer är där. Mm, jag hade tänkt så. Uh, ja, jo, jo, för att det kan vara att man sen då träffar någon så även om man träffar de här personerna till exempel utomhus så, så är det ju så det är ju fortfarande det att du, du i princip rör dig. Så bland också människor utanför liksom den specifika bubblan. Mm. Och, och då tänker jag att där, där blir liksom flera, flera så här potentiella beröringspunkter. Mm. Jo. Men, men alltså klart att hjärna skulle jag ju se att, att, att, att man skulle kunna göra så att man, man kan vara så här mellan, mellan de här två, två ställena så att säga, och, och då. Fyra, fyra så att säga, med båda familjerna, men att det, mm. det, det verkar nu. Du får sitta med masken på i bilen och, och sen så kan någon vinka ja. och dem jämna mellan den tänder du lampan och vinka tillbaka och sitta då och titta ja. Pornhub på telefonen. Ja, ja liksom, best Christmas ever. Ja. Wicked sick in it! Och äh, ja. jag vet inte vad det där var, sorry. Äh, Pinsamt, ja, pissar. Inle ja. Inlevelse. Uh, uh, allergy <laughs> in the house. Nej men det är som mm. sådär, kan du ta en äldre referens? <laughs> Okej, okay. sit on it. There you go. Sunday, Monday, happy days. <laughs> det var från happy days. Det var sådär ja, ja, ja. på, på tv. Det var en ja. sån apparat som man satt fast i väggen. Och. Mm. Ja, så kom det med en kabel ja. och så måste det stå svettiga gubbar och veva i Helsingfors och kunde du se Ja Det var tiden uh, uh, Vad var jag funderade? Ja, berätta Tissar! Uh, nä jag har funderat att um, om jag nu då uh, inte var nedlusad med barn och, ja. uh, och tokiga finska kärringar att om jag fortfarande befann mig som salig tillstånd att jag satt ensam och ett i min lilla rävakyl studentbön i Åbo. Och nu då så yeah. så slog covid till. och ja. yeah. Så så jag funderade men skulle det vara sorgligt. Att vi säger att situationen var numera shitad när den var då kan inte fara hem och liksom det är ren locked yeah. och Åbo har ju för övrigt ganska Ganska utsatt just nu. Så att, äh, yeah. det var ju de, de var ju tvungna att stänga skolorna och allting. Mm -hmm. Så men sen det var ännu värre. Som några räs Så att du, du får inte fara. Så liksom, absolut yeah. lokaliserad karantän. Skulle vara hemskt. Och så jag att... No! Jag tror det är mesta liksom, så när vi ändå talar om autism. För jag tänker så direkt att, hmm, vad skulle jag kunna göra om jag inte hade barnen eller kärringen eller som så här andra så här vanliga sociala julobligationer att tänka på? Ja. Yeah. Jag skulle äntligen kunna spela vov som jag inte har kunnat spela på många år. Jag skulle inte kunna grinda shit och göra stuff. Och så ska jag kunna sätta ja. över så här. Och så ska jag kunna bara liksom leva på typ chips så godis. Varför? För det är ja. karantänt. Ah, what you gonna do? Att, ja, jag vet att det låter sorgligt men att och säkert skulle det väl bli så där efter några dagar eller en vecka ja. eller en månad. Men Jo, mm. men, men jag tror att du vet att du inte längre har så saknar du. Att ja. äh, vill jag vara utan barnen till exempel, nu är jag väl har skaffat något. I guess not. Men, <skratt> men att det, som, det första som jag tänker är att wow, att jag, jag skulle få den här friheten igen att få göra vad jag vill när jag vill åbrutet under en lång tid. Att jag, jag struntar i patetiskt det att liksom den här, den här som så här. Äh, är en game men i mig så tänker jag att. Den där var ett, Så här. Gurgel av välmående. Just så. Att, men nu, nu vet jag att de flesta så är ju inte lika skadade som jag så De flesta sitter ju som att. Nö! Och att det är väl ja. de här människorna, den anledningen av de flesta människor är normala som vi har fortsättningsvis i den här coronastationen. För jag tror att de flera människor som jag, för det är som att karantän måste sitta inne och laga ut. Okej, okay, men, och tv. <laughs> 14 dagar redan. Ah, fuck, är ni säkra på att det är okej? Okay? Kan vi ta två veckor till bara för att vara säkra? Nej, nah, okej. Okay, All right, ja. back to business. Men... Mm. Men alltså jag tänker som att Skulle det vara så hemskt då, Att jag måste spendera en jul själv Ja Nå, mm. i, I den Visa Gloria Gayners ord I will survive ja. Oh, ja Det är ju Det är ju den där Alltså En, en motivering så att det var varför människor just. Vill specifikt, eller är färdiga att bryta till exempel mot, mot reglerna då när det kommer till julen Så har väl att göra med, med att de upplever vad ska vi säga, den här risken att det inte då kommer att kunna se möjliga liksom, äldre släktingar eller liknande. För att det då kan gå bort till följd av corona. Så jag ska riskera att jag menar alla släktingar corona. Ja, mm. För att annars kan de få corona. Och dö. Ja, det, alltså det, jo, alltså det är ju just, just det här. att ja, alltså jag tänker att det, här är, det här är som beskrivningen eller, eller motiveringen som, som vi ibland har gett så här, i, i så här diskussioner. Man tänker att ja, men man vet ju inte hur, att, att finns de här människorna, eh, skulle ju annars heller finnas kvar för nästa jul ja. och då tänker man att, ja, att, no, att kanske man hellre tar risken om man spenderar tid med dem nu uh, och, och det, det, för mig så blir det ju sen men um, hallå så är, är ni då gladare om det sen visar sig att det då de, skulle Gud förbjuda få corona och gå bort till följd av det? Jo, men så, alltså, så är du då liksom nöjd att ja, men vi, vi fick ju ha det trevligt där på jul. Jo, men jag tror att som, som kanske en, en yngre och friskare människa så har man ju lyxen att kanske göra sådana här val. Och jag tror att om det är ett ömsesidigt ja. beslut att liksom om min var liksom Jag måste ni komma hit, det är kanske sista julen eller en vän. så då är det ju liksom okej okay, no, gräv din grav då tant så gör vi det bästa vi kan men att, yeah. men att jag tycker att jag har något rätt att bestämma det för att ärligt yeah. talat om du säger är gammal eller sjuk så yeah. kan det hända att du värdesätter mer sig att få uppleva en till sommar eller yeah. att få göra någonting annat det kan hända mm. att det är inte är så viktigt för dig att säg, måste göra matet ett helt och hushåll ännu en jul utan kanske hellre så vill du ta det säkra för att det är osäkra men jag menar om det är ett ömsesidigt beslut och liksom ingen har manipulerats eller stressats fram till det så ja. why not? Mm. Liksom, ni får ju rulla tärningarna bäst ni vill då. Jo. Inte, inte har jag någon rätt att säga att någon när det är dags att sluta läva eller om de ska ta risker med sin hälsa eller inte <skratt> men att att om vi ser på, på liksom så här mindre utvecklade länder som USA, så att där har vi ju alla argument under solen för varför man yeah. borde göra. Liksom, de ger ju folk på käften som bär de andra mask och de skjuter på varandra och de terroriserar varandra. Att, jag menar mm. Det bästa jag har hört hittills så är det som att... Att de klagade över liksom, varför har det hade gått hundra liksom, år och ingen hitta ett vaccin mot cancer. Varför har det hade gått så här ja. länge och ingen det här. Och, liksom, det enda systemet du behöver så är ju ditt immunsystem. Det är 99,9 procent säker mm. mot allting. Som att, för jo. det första, en, en total oförmåga att förstå statistik. För det andra, men, men, absolut grundliga brister i grundutbildningen. Och för jo. det tredje... Alltså, seriously, what the fuck? Vad är det som är så svårt att förstå? Ja, alltså, alltså, jag, jag misstänker ju att en, i en del av de här fallen så handlar det ju inte så mycket om kanske en, en, en, en, en brist på kunskap utan en direkt ovilja att, att, så att säga, förstå jo, de här jag förstår liksom skillnaderna, skillnaderna och nyanserna. Jo, jo, och jag förstår det. Men jag förstår liksom, jag menar, i, i mina öron så är det barnsligt. För det är ju som ja. samma som en vuxen, Nu är när man är i simhallen. Och det ändå kommer ja. in de här fittarna som är med, med att de måste ha på. in i bastun. Mm -hmm. Och liksom ja. fasta är skyltar och fasta det är bilder och fasta det står. För att, varför ska man inte ha in det? Därför att det finns klor i badkläderna. klara kommer ja. upp i luften när man sitter där. Det är giftigt, det är inte bra. Men att, ja. liksom, men så här gjorde någon när de var liten. Och nu kan de inte sluta göra det. De vet inte varför de gör det, men de vet att de ska göra det. Och inga jävla skyltar eller så. regler eller paragrafer ja. ska få dem att ändra sig. Så då måste ju ja. jag alltid vara den lilla polisen som säger hej. Ut med dem här nu. får du gå. Och liksom ja, nej, ibland så, kommer man så, i riktiga eh, som liksom moraliska strender som att du polisen och så. Men vitt du går ut nu så att man Den här fucking var med dig! och vitt du hur gammal nej, nej. är du? Kanske, det, kanske, de, kanske, de, kanske de som har stigit in dit med, med sin byxor på så känner jag att det är väldigt obekvämt att där står den. Uh, står en en främmande man och, och kräver att de ska klä av sig. Ja, men om de, du inte vill komma in och sig. visa köken i bastun, men kom inte in i bastun då, Vitto. Om den är så ja. liten jo, så att ja, inte det. syns, då men fuck off då. Inte ska sitta och kräva av sig min minipitt. I'm not interested. Liksom och allting handlar inte om dig heller och att, nej, men som sagt nej, och det är jag, kan förstå, jag kan ändå förstå för det, det handlar liksom jag menar, de är fast på en, ett barnsnivå de de hör att de måste göra någonting. De förstår att de måste göra någonting. De är till och med och ja. tvingade till det. Men de ska backa mot och de ska vara motsträviga hela tiden. jag vill inte. Jävla homo-bassimmar. Jag vill. Jag vill inte Hur gammal är du? 65? Okej, fine. Och vet du, till och med det förstår jag. För det är någonting mänskligt. Jag vill inte så därför kommer jag att sparka och bråka. Bara göra en massivt fast. För jag är fyra år gammal. Jag vet. Jag förstår. Livet är jobbigt. Men det som jag inte förstår. Är de här som måste gå. Till otroliga längder. För att dessutom. Motarbeta. Det är de här ja. människorna. Som med flit går in på ställen. Där de. Där de kräver mask. Och bara gör en jättestor fast. Och de spottar på liksom de här uh, hållarna med liksom desificeringsmedel och liksom de är absoluta balvantar och liksom de bara tigger mm. liksom om att någon ska konfrontera dem och sen går de helt ape shit eller som ja. anfaller folk eller som skriver hatposter om någon postar en bild där de har mask på och det är inte bara i USA, jag har sett det här i Finland också jo. Jo, Så, jag, som att, och då är det riktigt sådär att okej okay. Vad har du för jävla barndomstraumar då? Att de här människorna på sätt och vis, det, det handlar inte längre om, om covid-19. Det handlar inte längre om julfrid. Det handlar bara om att nu så ska jag motarbeta allt det här arbetet som folk har gjort. Jag hör faktan, jag ser faktan, jag har folk som talar till mig från alla håll. Som motbevisar allting jag säger med liksom statistik och fakta och så här helt okränkbara bevis. Men, satan yeah. i helvete, jag ska vara motsträvig och jag ska vara en absolut fitta. Och det ska jag göra, because my freedoms, så som säger. Fredesfälten böjer sig för vinden. Står någon djävul där och böjer dem tillbaks? Och så står de där bara. Mm, men liksom. Rock on på oss. Och man är som liksom att. Kan vi slå ihjäl dem? Kan, kan vi samla dem någonstans? Är det dags att återupprätta dukthusen? husen? Vad, vad krävs? Vad krävs? Mm. Alltså. Varför existerar de? Varför får de existera? Efter att vi är ett tolerant och progressivt samhälle men måste vi vara att... ja, då där, där kommer man ju in på vad det, vad det är Poppers äh, toleransparadox ja så det är ju men, men, men det är... jag vet ju alltså det, det är ju den där du, du nämnde den här oförmågan att att i princip tänka tänka sig bortom sig själv Ja, men det är och, en total förmåga och, och, att empatisera. Jo, jo, jo, precis. Och det och det är ju... Jag, jag, jag tror ju att det, det kanske också har förstärkt i och med det här att... I och med att man då har kanske upplevt att man har behövt um, tumma på sin vardag. Man har behövt tumma på hur man då kan träffa människor. Hur, mm. hur man då kan... Um, man träffar just så att säga, familjemedlemmar till exempel. Och, och, och no, klart, man blir ju trött om läget då, då läge fortgår en, en längre tid. Så det kan ju också kanske vara en, en frustration med, med det här att då, gud att det pågår så här länge. Och att då så att säga känns upplevelse av ensamhet. Men man blir något ändå förstärkt. Alltså, Och... jo, jo, jo jag, jag säger inte Jag säger inte det här för att äh, Ursäkta det här Eller säga att det ja, kanske det är inte så gilla om, om man då bryter emot det här Men, men snarare Att, det, att det, det, det finns ju liksom också Effekter som kan göra att det Även om man skulle kan, I övrigt ha äh, Som mål att följa Reglerna, att vara ansvarsfull att vara vuxen så kan, det, så kan det finnas faktorer som just gör att det är svårare än vad det kanske vanligen skulle vara mm. att faktiskt följa de här reglerna jo. i punkt och pricka Jo, men att det är just det här att för varenda person som vill ha undantagstillstånd för sig själv ja. så, så mm. måste man ju räkna att det blir dubbelt för två andra människor för de måste liksom bära nu din fel också. Jo. Och att när det är som stora grupper. Som arbetar tillsammans. För att bara som så här utöka. The ass Av mänskligheten. Så det blir ju som så här lastsvårt för resten. Och att. Jag menar. Liksom eftersom vi ändå liksom. Uh, gillar. Så här fina då. Okej, okay. så du har ett helt jävla hus som brinner. Ah, huset brinner! Ah. Och att förnuftiga människor, så när de har slutat springa så börjar de lyssna på den som talar högst och förnuftigast och berätta Okej, okay, så här ska vi göra för att släcka det. Och att nu måste någon gå här och liksom de måste gå in här och öppna den här dörren och de måste hämta vatten och sånt sådär. Och de måste arbeta hård och kanske bli lite bränd och sådär. Men vi fixar det tillsammans. Men sen så finns det ändå en liten procent som är som liksom att, ja men, nää, nää. vi vill sitta och med Lego, vill vi släcka elden? Ja, men vi måste nog släcka elden, annars brinner det här nej vi tänkte de blåa klosserna idag, Lego, fangig, nej, och så Okej. Okay. No, men sitt och läk med klossarna. Ni, då, så släcker vi andra. Alltså gud vad är dumma. Så vi läk med lägo. Uh, ja, ja vi är där. Och så släcker resten elden. Så mycket de kan. Okej okay, nu är elden släckt. Men nu måste vi vara försiktiga. Så att det inte händer igen. Nu har vi börjat brinna därför att någon har tryckt in en massa lägo. Och hjäl Vi ska inte visst göra det någon ännu då. Okej. Okay? Titta väldigt noga på dem som ställer läkar Okej. Okay. Ja, ja, okej. Okay. Tryck inte in lägo. Ja, ja, ja. Och sen det första de gör är ändå. Titta, titta vad jag gör. Uh, okej, okay, det börjar brinna. Uh, titta, jag trycker med. Oj, uh, brinner den. Oj, oj, oj, oj nu brinner han lite. Uh, fake news in brinner han uh, oj, titta. Liberala medierna döda Jussi. Och sen så brinner hela fan igen som att ja vi sa ju åt dig ah, ja men det var inte, ju, det fanns aldrig någon just det hände någonting, ja men det brinner ju alltid en att vi sa ju att det, inte kan du säga mm. att mig att jag inte får trycka i lego-ultaget om jag vill ja, men det är exakt det jag säger oh, jävla fascism, någon bestämmer vad med mig, lego och då är man ju som att, oj vitt, kan vi kasta satan in dem i, hus, i liksom rummet där det brinner mest. Nej, det får vi inte göra. Progressivt samhälle. Kan mm. vi kasta ut dem ur huset? Nej, det får vi inte göra. Vi får inte äh, sekularisera människor. Vi får inte liksom, kompromissera dem i deras trosystem och vad de håller upp. Aha, och vad ska vi göra? Om vi försöker släcka elden igen... Men nu är det som att person... mm. no, jag vet inte, alltså, finns det ju egentligen någon direkt korrelation mellan det här lego eller så Oh, oh fucking hell! <laughs> och sen då så blir det som där. man släcker lite och så brinner det lite överallt i huset. Det finns ja. bara begränsat område där kan gå till. Och så säger att okej, okay. no, om vi håller oss exakt de här rummen och då ingen sätter in och här lego eller uttagen så kanske vi kan klara oss. Men då är det någon jag som bara. Ah, men man leker ju absolut bäst. Men om man leker i de här rummen här. Jo men de brinner lite. Och går ni dit nu så kommer det att brinna nu men Vi kan ju släppa in syra Ja men vi vill leka där. Okej. Okay, nu vad tänker ni leka där? nu vi tänker. Sätta en lego i el utdagen. Oj Så här är det. Och om nu alla nu Ska kunna sitta där. Och liksom bara hjälps åt, Så skulle de kunna läka med lägo överallt. När de vill. Men kanske inte sett in det eller Och, att, och att nu kan vi applicera det här till covid-19. Vad menar han? Jo. Kanske försök odämpa ens ens egna preferenser. Bara lite. Kanske försök arbeta tillsammans. Och jag förstår att folk är upprörda nu. När det är jul och de vill träffa alla människor som finns. Och liksom vill stryka upp längs alla kinkor och alla julgranar och all kalle anka. Och vet inte hur mycket de kan hinka mot varandra. Och de sprider med det på Facebook och skryter om hur många personer de ska träffa. Och att de inte har mask och mm. allt de ska göra och hur ingen ska begränsa dem. Och så här. Mm. Men nu så tycker jag ju då i egenskap av trigger och nu då högtiden till ära, att det är ju som vårt jobb nu då att tycka sprida värme och glädje och kanske ett progressivt budskap. Så here goes. Yeah. <hör> uh, ni är mördare. Ni är mördare allihop. Alla ni som nu kompromissärer, som räser över gränserna, särskilt om ni reser in från ett annat land. Men också ni som inte använder masker och ni som nu kommer ihop i stora fitstäm och bara håller på. Sen går du träffar träffa människor. Ni är mördare. Ni kanske inte mördar varandra, ni kanske inte nödvändigtvis mördar som är nära till er, men någon av er, någon av fitter kommer att sprida covid-19. Det kommer att smitta någon annan, och det kommer att dö, och det kommer att vara ditt fel. Så, du är en mördare. Ni är alla mördare. Och att, om ni inte tror mig, se på vilken statistik som helst. Se på vilken vårdcentral som helst. Se på få som ligger där och lider och dör. Och nu. När vi har situationen någorlunda i kontroll. Så det blir, bara blir vi värre och värre ju närmare vi kommer jul. Nu är det fucking jul och vi kan inte räsa någonstans. Och det är också ditt fel. Din fucking egoistiska mördarjävel. Vitto vad du är säpe. Ha en jätteträvlig jul, mördare. Oj vad allvarligt. Men det är sant. Mm. Så på ja, grund av liksom det är fucking så. lätt. Och ni sa att han kunde liksom vara lite förnuftiga innan. Igen. skulle folk kunna begränsa sig lite. I 14 dagar. När som helst innan. Så skulle jag kunna göra vad ni fucking vill över jul. Då kommer äldre och dö. det kommer spädbarn och dö. Då kommer folk i din egen ålder och dö. Friska liksom människor utan till synes. Någon, några komplikationer. Kommer bara högflux och corona. Och att dö. Är du glad nu? Ja. Känns det bra? God jul! Fucking hora! Naja, sådär. Jaha. Gjellarklang, gjellarklang. Ja, mm. ja men, vad, vad, vad mer kan man säga? Börja spela julmusik och så. Så se, se, ses vi inte över julskinkan. Ja, no, men jag tyckte det behövde sägas. Ja. Yeah. No, alltså, kan ni bara vara tissare hela tiden. Ibland kommer nej, verkligheten tydlig. att knacka på. Ja. Oh. Ja, det, det, är ju, det är ju sant. Mm. Men det, det, det ja jag vet det, alltså, det, det känns som att att det, det på något sätt det, julen så här som ju tanken borde ju vara just det här så att säga, du samlas med dem som du dina nära och kära och så att säga du, du i princip så att säga, du visar om och du visar hur mycket du uppskattar dem mm. och, och det och det är kanske men samtidigt så är det ju en mycket självisk sak för att du du kanske då vill träffas för att du upplever att du också får någonting Utav det. Mm, men jag vet inte. Jag, jag sa där i början av programmet. Jag tycker julen för mig är mer som en känsla. Att, jo, jo. Och att en av de saker som jag uppskattar mest. Är liksom just den här gemenskapen. Och den här välviljan. Mot sina ja. medmänniskor. Och så här. Och jag tror aldrig någonsin. Så mycket som nu 2020. Så hade det blivit uppenbart hur otroligt självisk och hur otroligt blögd den moderna människan är. Att jag tror att väldigt många yeah. människor trots alla de hårda ord sa just är som så här inbitet elaka och liksom viljefullt försöker smitta eller orsaka skada på, på sina medmänniskor. Men, yeah. men liksom bara genom att vara så enfaldiga så gör de så massiv skada och jag Tycker inte att en fall är så mycket bättre än att vara medvetet ond. Att yeah. Det är ju som ungefär bara detsamma som att du bryr dig inte om konsekvensen, Du gör bara som du vill. Och att där yeah. ser man också för att liksom relatera det också till den här högtiden i sig. att Jag tror ändå att jul i något det var en sån där tid där alla skulle ha det bra. Alla skulle må bra. Alla skulle få en fin stund. Men att vi säger ju klart att du inte bryr oss i någon annan än oss själva över jul. Det handlar bara om hur mycket jävla saker ska du få, hur mycket mat ska du äta och hur jävla hårt så ska du äga liksom på att äga. Uh, Men är det någon som gör som så här volontärarbete längre? Är det någon som skänker till de fattiga? Är det någon som bryr sig i huvudsaket? Någonting som händer utanför ditt eget hemsknutar den 24. Fuck Fuck no! Nu så blir det liksom lite jul på distans. Och det är någonting som vi orsakar själva. På grund av att vi är så själva vi ska. kunde inte ha 14 dagar i året. Där vi bara kväst den här epidemin. Eller den här pandemin en gång för alla. Men, men man ser det också på allt annat vi gör. Att jul har blivit nästan som vilken kommersiell högtid igen. Det handlar bara om saker. Det handlar bara om att lyxa till det för dig själv. Fuck alla andra. Så att jag, jag tror inte det liksom spelar så stor roll att vi måste träffa mindre människor just nu. För vi har ju på sätt och vis isolerat oss från dem redan. Bara med vårt otroligt egoistiska agerande och varande. Att... ja. Jag har alltid känt som att jag kan inte fullt associera till människor. Nu vill jag bara klargöra att jag är verkligen inget helgon heller. Att jag, jag, jag läver verkligen in som jag lär. Men jag är i alla fall ärlig nog att jag känner de här bristerna. Inte bara i mig själv utan i resten av mänskligheten. 2020 är kanske det första året i min som Jag faktiskt käms lite av att vara människa. Därför att jag ser så otroligt mycket i världen och inte ens nu till jul så verkar folk få ta sitt förnuft i att De är okej, okay, nu om någonsin borde jag väl ta lite ansvar och tänka på någon annan än mig själv. Fuck no. Och att, mm. och att med allting sagt, jag behöver ju lite för hur det kommer att se ut i början av 2021. att Kommer jag att stå där och liksom invänta liksom det här kommande året och hoppas att att kanske jag att få se ljuset i slutet av tunneln. Eller kommer jag att ligga och dö på någon sjukhussäng någonstans för att hela hela landet är i kris. Och det handlar inte mm. heller bara om coronan längre utan det handlar om den här växande egoismen och självcenträrandet hos den moderna människorna det, Vi har tagit in någonting som har varit fint och som har varit sådana gemensamt och gjorde till någonting som är väldigt individualistiskt, självcentrerat och söndrigt, skadat, äckligt. Jag vet inte, mm. det, det, det kommer att vara en väldigt bitter smak i munnen tror jag när man sitter där och säger på alla anka i år. Att jag vet inte liksom, om någonting kommer att smaka. När man, när man var liten hade man ändå den här framtidstron och man såg ändå upp till liksom vuxna och andra och nu när man är vuxen själv är det bara en massa egoistiska människor som känns som bara är ute efter att skada dig och andra jag vet att jag ja, och, då, och de har inte ens de har inte ens och något att så att säga vilja skada dig medvetet så att säga, det medveten gåva som det ger utan det är bara för att det är de, de inte jag tittar utanför liksom, det de ser inte någonting utanför den egna syn ja. Nå, Jag har liksom en moralisk fråga till dig skulle du hellre att du blir påkörd av någon som är vett och vilja vilja skada dig eller att du blir påkörd med någon som inte ens noterar och har ett hum om att du finns och bara fortsätter sin glada resa utan att känka dig ens en tanke För i I, i, i hennes mm. värld så finns du inte ens Ja När du lägger fram det så där så antar jag väl att Alternativ A Så betyder det väl att du Du har haft en viss inverkan Du har haft en effekt Någon ägnar, ägnar en tanke åt dig Så Även om det är en mordisk tanke Så Kanske det då. Jag tror nästan också att jag skulle välja alternativ A. att Tidigare mm. år kanske den hellre ska ha i bäda. För att då skulle jag kunna trösta mig med tanken att den här människan så är säkert ett ganska unikt exemplar. Att inte alla bara la lalala, lalalala, lalala, liksom genom livet. Yeah. Men alla är ju mm. så. Alla liksom tittar ju bara rakt fram det, det finns ju som ingen som stannar lätt ut eller en särskämt kring så yeah. ja, jag vet inte att mm. när, när den här covid-19 har gått förbi att kommer, yeah. det, att kommer det att finnas någon sån här bestående gåva kvar liksom till mänskligheten att, kommer det att finnas någon sån här försenad djurklapp liksom sådär inte vet jag kanske moralisk eftertanke att är det, är det som världen just nu faktiskt behöver få i djurklapp mer empati eller behöver den bara liksom en, en stognut av verklighet, behöver liksom en, en veritabel förkroppsligande av triggervarning sparka in deras dörr och kalla dem för idiot så många gånger att de börjar gråta och bryta ihop och igen kan använda bitarna bygga upp sig själv till en fullständig människa ja. Ja. eller kommer det fortfarande att bli så att folk bara lyssnar för att höra hur många gånger man kan säga tissar i ett avsnitt no, no. kan man inte få båda bästa av, no. bäst av två olika världar ja, jag antar det Mm. Och den som lever får se, antar jag. I, I bröst. Så många, åtminstone två. Det, det är min sanna gåva. Jo. Jo, de brukar alltid säga att liksom den, den verk, julens verkliga gåva så bär du med dig i bröstet. Och då är jag, <laughs> no, men, hur är det om man bär med dem i båda två? Bl -bl -bl -bl -bl -bl. Så. Du vet att du var något en ny nivå när du sitter och motorbautar dig själv i sändningen. <laughs> ja. ja, precis. No, men, no, men, så att säga, du, du, du ska ju ge dig själv en gåva. Mm, jo. Speciellt denna jul kan det behövas. Jo. Anta de no väl dags att ta knäckar och knäcka dem de två rävbenen antar jag. Ja just så, ja. <laughs> men. Menar, det, det säger väl allt om den här tiden vi lever i när du måste ge dig lite att felatio i, i julklapp. Åtminstone kanske du inte <laughs> roar dig så mycket om omvärlden då. <laughs> Ja precis. No. No. To, to, to each his own ska vi väl säga men, men ja. mm. to reach his own tror jag du menar så <laughs> ja. Un, ungefär så men. Uh, so, vad ska man säga uh, var va snäll med dig själv men inte på andras bekostnad mm. Vad snäll med dig själv helt på din egen bekostnad och hör du när de rövbänen och satsa mer på dig själv. Ja, jag tror finare än som Lina inför triggarvarning. Nej, nej, det är ja, triggarvarning. Att lyssna på ett sånt häntavsnitt är ungefär lika trevligt som att knäcka två av sina egna rövben med en nötknä. Jo, ja, men det kommer ju den där avsugningen till sist ändå. Så. Ja, det här är inte egentligen någonting som du, du har börjat erbjuda utan, utan min vetskap. Det är lustigt att du säger det för det är ju någon som måste applicera också. Just så. Nikolaj, det här är tiden att dela. Det här är tiden att vara givmild. Så att uh, you already blow, now make it a job. Som de säger. Jaha. Jo. Typist. Jag hade ja, det ju faktiskt en annan plan för jul men nehe inte. Mm. Ja. Om, jag, visste att, jag visste ju att den här julen skulle suga. <laughs> det gör den säkert. Men personlig julhälsning. Voi uh, voi inte nu hemskt Det vet inte. Det, det, det känns ju som liksom där. Det blir ju så, på många sätt så annorlunda jul så. Jag vet inte riktigt vad som ska vara en passlig julhälsning. Har, har, har du någonting? Ja, just så. Ja, men, Bröst åt folk. Jo. Jo. Det var, det var vad Jesus ville. Mm. På mer än ett sätt. Ja, men. Ja, du då? Från oss två till er få. En riktigt god jul. Och när corona inte duger. Kommer Nikolaj suger. <laughs> Världens bästa podd, bästa podd, bästa podd. <laughs> yeah! Trygga varning!